פרק כה וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועזים. ועורות אלים מאודמים, ועורות תחשים ועצי שיטים. שמן למאור, בסמים לשמן המשכה, ולקטורת הסמים. אבני שוהם, ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש, והשכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן.